Вороги народу вони в мене. Я на поселенні народилася, в засланні. Виросла між такими, як ти. І знаєш, ніхто мене ніколи і пальцем не торкнув, ані словом не образив. Я зразу відчув, що ти наша, втішився Жора. Як ти з моїми шестерами, ух, щоб знали, що їхнє місце біля параші. «І Висоцького любиш. Він теж наш. Ми з ним в одній зоні сиділи. Тільки він трохи раніше, а от пахан наш той в одній камері». Софія не стала доводити істину. «Ну живе собі така легенда поміж людей, і нехай живе». Одні розповідають, що з Висоцьким воювали, інші в одній камері сиділи». І зовсім їм не цікаво, що під час війни Висоцький не в атаку, а під стіл пішки ходив. А блатна романтика з чужих слів. Хай у це вірять, хай розповідають одне одному і пишаються знайомством. Що ж за геніальний був чоловік, який міг написати так, ніби сам летів у палаючому літаку чи парився на нарах? Як там казав Арсен? Справжній поет – це той, кому дано пізнати правду І розповісти її людям. Арсене, любове і муку моя незабутня, Чому саме сьогодні і саме тут? Жора, задоволений з того, що знайшов свою, а ще більш, мабуть, тому, що це залізний аргумент для незадоволених його прихильністю, вицідив у свою склянку рештки вина з усіх пляшок і цмулив помаленьку. В гуртожитку панувала глибока передранкова тиша. Шістки знали свою справу і боялися розлютити свого некоронованого короля. Довга дивна ніч добігала кінця. Світало. Жора підвівся за стулу. «Ну, щасливої дороги, командиршо. І ти бувай, ляснув він Максима по плечу». Клацнула клямка, і нічні гості залишили їх у двох. За всю ніч Максим не вимовив, мабуть, ні слова. Нічого не сказав і тепер. День минув, як усі дні перед від'їздом. Час летів, немов земля, на зустріч парашотистові. Так само швидко і невідворотно. Снідано, контора, обід, контора – Вечеря. Сутеніло, коли подали автобуси. От і все. Софія кинула останній погляд на гуртожиток. Не все тут було так погано, як спочатку здавалося. Зачекайте ще трохи, почула вона знайомий голос, коли всі вже завантажили свої речі і всілися по місцях. До автобуса швидким кроком простував Жора. Двоє з його обслуговуючого персоналу тягли, несли важкенький, судячи з того, як вони загекалися мішок. «Це тобі додому». «Огірки, перець». «Згадаєш нас у зимку». «Ну, бувай, не згадуй лихом». Таких мішків визирало скотків чимало. Попри категоричну заборону вести з Криму овочі, Дехто прихопив таки сітку перцю чи баклажанів, Яких на базарі у день з вогнем не знайдеш. Заступник директора, який заскочив до автобуса попрощатися, Удав, що мішків не помітив. В останню хвилину заскочив Максим. «Підвезете до вокзалу?» «Звісно». Вільні місця є, сідай. Софія не могла зрозуміти своїх відчуттів. Щось тепле ворушилося в її душі, в присутності цього хлопця. Щось таке, як у дівоцтві, гарне.